Epilógus December 11. Szombat 14.45 Lú Szoldánó leparkolta új Malibuját a tűzcsapnál, a szélvédő mögé helyezte rendőrségi azonosítóját és kiszállt. A nyugati 106. utcán állt meg alig néhány háznyira Lori és Jack otthonától. Gondosan kézbe vette és kiemelte az anyós ülésen fekvő nagyméretű borítékot. Az idő napfényes, bár kissé csípős maradt, ezért felhajtotta gallériát és összefogta az álla alatt. Csak azután indult el és kocogott fel a bejárati ajtóhoz vezető tíz lépcsőfokon. Miután megnyomta a kapu gombját, azonosítania kellett magát Lori kedvéért. Én vagyok az, szólt bele a kis mikrofonba. Egy pillanattal később a súlyos bejárati ajtó zümmögve megnyílt, és ő beléphetett rajta, hogy nekivágjon a lépcsősornak. Miután kamaskorától folyamatosan dohányzott, nem örült az előtte álló öt emeletnek. Évek óta próbált leszokni, ami hosszabb-rövidebb időre sikerült is, de annyiszor visszaesett már, hogy a kollégái azzal ugratták, könnyű neki leszokni, amikor évtizedek óta más se csinált. A nap korábbi részében ő hívta fel Lorit és Jacket azzal, hogy szívesen megmutatna valamit, amit szerinte érdekesnek, bárkisé nyomasztónak fognak találni. Mire a negyedikre ért, Lori már elébe ment, és kinyitotta neki az ajtót. Miután levette és a szekrénybe akasztotta téli kabátját, megölelték egymást. Jó, hogy itt vagy, mosolygott Lori, ahogy szétváltak. Én is örülök, bólintott Lou. Hogy van a nagybeteg? Lori elnevette magát. Teljesen púpa hátamon, ha tudni akarod. Folyton követelőzik. Lori könnyed kacagással jelezte, hogy nem kell komolyan venni a sírámait. Már is azt mondogatja, hogy vesz egy új biciklit. Most szólj hozzá. Az orvosokat meg azért nyaggatja, hogy engedjék végre kosarazni. Ja, ez Jack, nevetett Lou is. Hoztam védőmaszkot, ha kell. Jacktől tudom, hogy anyád nincs beoltva. Igaz, de ő alig dugja ki az orrát. Mostanában kapcsolatba kerültél fertőző beteggel. Nem hinném, akkor rád bízom, hogy viselede. Mi mind be vagyunk oltva, a kölykök is. Akkor kibírom maszk nélkül, vagy nem megyek Doroti közelébe. Követte Lorit a következő konyhai szintre, ahol köszönt a gyerekeknek, Dorotinak és ketlinnek. Már csak egy szint választotta el a felső szinttől, ahol a hálókat és a gyerekszobákat alakították ki. Nem tudom, hogy bírjátok ezt, panaszkodott félúton felfelé. Alig kapott levegőt. Neked is jót tenne ember, incselkedett vele Lori. Legalább letennéd végre a cigarettát. Ráér, ha meghalok. Viszont ami Emmát illeti, azt kell mondjam, tényleg hatalmas a fejlődés. Most először fordult elő, hogy reagált a megjelenésemre. Hát nem bámulatos, lelkendezett Lori. A csapat, amit az anyám toborzott, tényleg csodákat tesz vele. Izgatottan várjuk a folytatást. Lori elindult a hatodik emeleti folyosón, és belépett a hálóba, ahol Jack feküdt, háta mögött a felpolcolt párnákkal, sérült jobb lábát, amiről még nem vették le a pneumatikus sint, Külön párna támasztotta alá, körötte mindenféle újságok és szaklapok hevertek. A tévében a CNN ment, de csak lenémítva. Hé, haver! Lua szobába lépett, és lepacsizott Jackkel. Hogy vagy? Mindent egybevetve, nem is olyan rosszul. Személyesen akartam köszönetet mondani, amiért végül magadhoz tértél. Kezdtünk komolyan aggódni érted. Az agyrázkódásnak hála legalább volt 12 óra nyugalmam. Kicsit se bánom, hogy kihagytam az újraélesztős részt. Üröm az örömben, hogy eltört egy bordám, ami jobban fáj minden szilánkos lábszárcsontnál. Ilyenkor azért eszembe jut, mennyit szívod a vérem a dohányzás miatt, ha ez veszélyes. Mit az arról, aki egy ekkora városban kerékpározik? Hogy folytatni akarja, mihelyt felépült? Vágta rá Jack. Erről inkább ne is beszéljünk, szúrta közbe Lori. Jut eszembe, Élénkült fel Jack. Köszönt meg a nevemben a helyszínelőknek, hogy megtalálták a bringám nyomait a csiroki elején. Az a rohadék kétszer is megpróbált eltenni lábalól. Mekkora pancser? Az nem kifejezés. Várja, míg meglátod, mit hoztam. Lou felnyitotta a nagy alakú borítékot, hogy kivegye belőle, Ronny szamárfüles naplóját. Lori helyet foglalt az ágy szélén. Ez meg mi az ördög? kérdezte Jack, ahogy ülőhelyzetbe tornázta magát. Nyisd ki, és meglátod, nyújtotta felé Lou. Helyszínelő barátaink találták a mennyezeti szellőzőbe rejtve, Ronald Cavano lakásában a Quincy Woodside-ban. Ez az első számú tárgyi bizonyíték. Lori a füzet kemény előlapját, míg Jack a hátlapját fogta kézbe, mielőtt forgatni kezdték a lapokat. Krisztus a kereszten, nyögött fel Jack. Minden bejegyzés egy-egy páciens, akit kávánó vágott haza. A nyomozók szerint igen, bólintott Lou. A Menhetten Memorial Kórházban elkezdték az egyeztetést, és nagyon úgy tűnik. Képzeld csak magad az Americare helyébe. Ha ez az egész napvilágra kerül, a gondolatba is beleborzongok, hány kártérítési pert indítanak ellenük, de tudod mit? Ők döntöttek úgy, hogy a költséghatékonyság jegyében csökkentik az éjszakás személyzetet. Ez a kis mocsok úgy élt ott, mint egy kis király. Szegény Ameriker, jegyezte meg Jack epésen, ahogy lapozott egyet. Van itt még valami, tette hozzá Luke. Az eddig ellenőrzött páciensek közül senkit sem boncoltak fel. Az I.O.I. ezért sem kérdőjelezte meg soha a haláleseteket. Tudod, hogy történhetett ez? Az éjszakás műszakvezető egy személyben döntötte el, mely haláleseteket vizsgáltatja ki az orvos szakértőkkel, és melyeket nem. Ronny Kavanó hülye lett volna hozzátok küldeni a saját áldozatait, hogy fényderüljön a szerepére. Még azt is ő határozta meg, hogy melyik haláleset számított várhatónak, ezért neki köszönhetően csökkent az MMK halálozási rátája. Minél többet gyilkolt, a kórház annál jobb színben tűnt fel. Hát nem észbontó? Inkább elszomorító, csóválta a fejét Lori. Összesen hány embert ölt meg? Nézd! Az utolsó két bejegyzés, ami napokkal korábban keletkezett, a 93-as és kilencvennégyes számot viseli. Atya ég! nyögött fel Lori. Mellette még Jasmine Rakoc is, nyeretlen kezdő, pedig már őt is patás ördögnek tartottuk. Ez csak a kegyes gyilkosságok száma, de lapozzatok a végére, van ott egy másik lista is. Azért ez a napló látott szebb napokat is, jegyezte meg Lori, miközben tették, amit Lou mondott. Fura, hogy ezt mondod, gondolkodott Ellu. A nyomozók úgy vélik, hogy Kavanor rendszeresen forgatta. Belegondolni is szörnyű, hogy úgy tekintett rá, mint egy trófea gyűjteményre. Olyan lehetett számára, mint az Bibliája, Egy nyomorult ördögé, csóválta a fejét Jack. Nagy szolgálatot tettél az emberiségnek azzal, hogy megölted, de a halála akkor is veszteség. Tevékeny sorozatgyilkos volt, nem kérdés, de miután beszéltem vele és a sürgősségi egyik orvosával, az a benyomás alakult ki bennem, hogy kivételes betegápoló lehetett. Megvolt hozzá az esze, és a flottánál megszerezte a szükséges gyakorlatot is. Miután megtalálta a keresett oldalt, Lori és Jack egyszerre kapott levegő után. A lista 23 nevet tartalmazott, Lori szeme megakadt az utolsó előtti bejegyzésen, Sue Passero nevén, míg Jack nem csak erre, de az utolsó névre is felfigyelt, söring ére Ez meg mi a csuda? nyögött fel Lori. A nyomozók csak néhány nevet ellenőriztek, de van egy elméletük. Szemben a napló elejével ahol az összes eset olyan halálos betegeké, áttételes rákosoké és hasonlóké, akiket könyörületből gyilkolt meg, ezen a listán az utolsó két tételt leszámítva olyanok szerepelnek, akik révén Ronald Cavano hőssé válhatott. Egy idő után már nem elégedett meg a kegyes gyilkosságokkal. Mérgek vagy túladagolt gyógyszerek segítségével életveszélybe sodort egy sor más pácienst is, hogy azután megmentse őket és learassa a babérokat. A dolgok sajnos nem mindig az elvárásai szerint alakultak, így ezen a listán szerepelnek a kudarcai, vagyis azok a betegek, akik nem élték túl. Valószínűleg sosem tudjuk meg, hány páciens sodort életveszélybe, csak azt tűnik biztosnak, hogy közülük 21, nem vagy csak késve kapott ellenszérumot. – Ezt a mocskot! – Lori összecsapta a könyvet, kirántotta Jack kezei közül, és kapkodva visszaadta a lúnak, mintha ő is bűnrészes lenne a gyilkosságokban. – Honnét másznak elő az ilyenek? Már így születnek? Vagy később válnak ilyenné? – Erre a kérdése majd a dilidokik adnak választ, nem a magamfajta halandók. Lú elcsomagolta a naplót. A nyomozás mindazonáltal felderítette Ronald Cavano előéletét, ami szerintem kikövezte az utat a gyilkosságok előtt. Négy éves korában a szülei meghaltak egy autóval esetben, így került az anyai nagyanyjához. Nyolc éves korában sajnos az öreg lány is elment, így Ronaldot állami gondozásba vették, egy fiatalabb fiúval együtt őt is egy nővér fogadta örökbe. Minden jól ment, amíg a nővér aki mellesleg lánc dohányos volt, száj vagy gégerákkal ágynak nem esett. Nem tudni, az agresszív kezelés hatására-e, de a nő teljesen szétcsúszott, és évekkel később kivetített Münchhausen-szindrómát állapítottak meg nála. Te jó ég! Hördült fel Jack. Erősebbet is tudnék mondani, mint te jó ég! mordult fel Lú. A lényeg, hogy tegnap utána néztem ennek a betegségnek. Átkozott túl fura, de elég legyen annyi, hogy ezt követően Ronald és a testvére kibe járt a különféle kórházakban azzal a kismillió betegséggel, amiket a nevelőanyja okozott a legkülönfélébb vegyszerekkel, köztük az egyszerű konyhasóval. Basszus! Nem hittem volna, hogy a közönséges sótól is kórházba lehet kerülni. Pedig szélsőséges esetben halálos tud lenni, jegyezte meg Lori. Ronald Cavano valahogy megúszta élve, de a mostoha testvére nem. Ronald tizennyolc évesen kikerült a rendszerből és berukkolt a flottához, ahol úgy tűnt, megtalálta a helyét. Azt meghiszem, értett egyedzsek, -egy altisztként szolgált, egy csapásmérő atomtenger alatt járón. Atya nyögött fellú, most már minden világos. Bárki begolyózhat attól, a hónapokat kell a víz alatt töltenie. A mobil hirtelen megcsörrent a zakója zsebében. Lou előhúzta, és vetett egy pillantást a kijelzőre. Bocs, szabadkozott Lori-nak és Jacknek, ezt muszáj felvennem. Odalépett a százhatodik utcára néző ablakhoz, és lehalkította a hangját. Lori lenézett Jackre. Nem hiszem el, ingatta a fejét. Ez rosszabb, mint valaha is gondoltam. Kész katasztrófa az érintett családoknak és az MMK-nak. Ez a mészáros 117 emberrel végzett, vagy legalábbis ennyiről tudunk. Lehettek többen is. Csak azt mondhatom, hogy hálás vagyok, amiért nem 118-at ölt meg, amiben óriási érdemeit vannak. Ha eddig elmulasztottam volna, hadd mondjam el, hogy teljes szívemből köszönök mindent. Mellettem álltál, amikor a legnagyobb szükségem volt rád. Lori érezte, ahogy az öröm könnyek a szemébe szöknek, amit pedig mindenáron el akart kerülni, mert a túlzott érzelgőséget tartotta egyik legnagyobb hibájának, hogy leleplezze könnyeit, közelebb hajolt, és gyorsan magához ölelte a férjét. – aú nyögött fel panaszosan Jack. – Elfeledkezel a törött bordámról. – Bocs! Lori felegyenesedett, cuppanós csókot nyomott az arcára, és összeborzolta amúgy is rendezetlen haját. Akkor éjjel sokszor úgy éreztem, hogy cserben hagytalak, de most már nincs más bennem, csak hála, amiért így alakult. Sajnos mennem kell, szakította félbe őket Lu, még most is a telefonnal a kezében. Azért előtte még hadd mondjak hivatalosan is köszönetet, amiért megszabadítottátok a várost egy ilyen élősködőtől. Tényleg fantasztikus páros vagytok, még ha sokszor iszonyú nehéz emberek is. Az biztos, hogy ezért kitüntetést érdemelnétek. Azért ne feledkezzünk meg a valódi hősről, vetette közbe Lori. Az egész ki sem derült volna, és mi semmit sem tehettünk volna Szú az igaz barát és elhivatott orvos nélkül. Neki jár az elismerés oroszlán része. Nélküle és az áldozatos munkája nélkül Ronald Cavano rémtettei, talán még évekig folytatódhatnának. Köszönjük, Sue. Mosolyodott el könnyes szemmel Jack és Lou. Vége